Лю ⁇ це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Рік 68-й епохи сховищ. Двовимірна сонячна система. Чин-Сінь і А з першою партією артефактів рушили на поверхню. Окрім понад десятка картин вирізаних із рам, вони також прихопили дві ритуальні бронзові посудини часів династії Західна Джоу та кілька античних фоліантів. На Землі їм забракло б сил перенести такий вантаж, але в умовах мікрогравітації Плутона вони легко з цим упоралися. Опинившись у шлюзовій камері, жінки чітко виконали настанови лодзи. Спочатку щільно зачинити внутрішні двері і тільки потім відкривати зовнішню браму, інакше їх разом із реліквіями викине назовні тиском повітря. Коли вони відчинили браму, невеличкий об'єм повітря, що потрапив у шлюзову камеру, під дією могильного холоду Плутона одразу перетворився на зливу кристаліків льоду. Спочатку вони гадали, що кристали заблищали у світлі прожекторів зоряного кільця. Проте після того, як блискучий вихор опустився на Землю, Чінсінь Сінь і Аа побачили, що корабель автоматично вимкнув освітлення. Поверхню Плутона осявало якесь джерело світла з космосу, і зоряне кільце та моноліт відкидали довгі тіні, добре помітні на білій засипці майданчика. Вони підвели погляди і з жахом відступили на кілька кроків. З космосу на них гляділа пара великих очей. На небі висіли два світні овали, які дуже нагадували очні яблука. Білки молочно-білого забарвлення з темними зіницями посередині. «Це Нептун і Ура! Тобто Сатурн!» – крикнула АА, вказуючи пальцем на небо. Обидві планети-гіганти перетворилися на двовимірні зображення. Хоча орбіта Урана менша, ніж Нептуна, Зараз він перебував із протилежного від Сонця боку, тож саме ці дві планети першими потрапили в ділянку двовимірного простору. Зображення мали бути ідеально круглими, але з поверхні Плутона двовимірна ділянка простору проглядалася під кутом, тож вони набули вигляду еліпсів. Обидві планети мали чітку кільцеву концентричну структуру. Двовимірний Нептун складався з трьох основних кілець. Найтовщий зовнішній шар – синя блакить, яскрава і насичена немов вії тіні для повік навколо ока. Вона складалася з водню та геліоатмосфери планети. Середнє біле кільце – мантія Нептуна, завтовшки 20 тисяч кілометрів, яку астрономи вважали водно-аміачним океаном. У центрі темніло ядро планети, яке складалося зі скельних порід і льоду, і мало масу, що дорівнювала масі Землі. Двовимірний Сатурн був схожий за будовою, за винятком зовнішнього шару синього кольору. Кожне велике кільце складалося з безлічі менших, що також мали складну внутрішню структуру. При детальнішому вивченні зображення більше нагадували не гігантські очі, а річні кільця на стовборах щойно спилених дерев. Біля кожного зображення двомірної планети містився понад десяток маленьких кругів. Трансформовані супутники. Навколо Сатурна слабко виднілося ще одне велике коло – його кільця. Сонце все ще було видно на небосхилі. Маленький диск, який випромінював слабке жовтувати світло. Оскільки дві планети перебували з іншого від Сонця боку, то їхні двовимірні зображення вражали уяву гігантськими розмірами. Але тепер ці планети у двох вимірах не мали товщини. У світлі двовимірних планет Ченсінь і А рушили через білий посадковий майданчик до зореного кільця. Оптичний корпус корабля здавався великим кривим дзеркалом із кімнати сміху, в якому зображення двовимірних планет витягувалися і спотворювалися. Подібна картина не могла не викликати спогаду про краплину, даруючи втішне відчуття легкості й упевненості. Під час польоту до Плутона Аа поділилася з Ченсінь думкою про те, що корпус корабля може бути виготовлений за технологіями сильної ядерної взаємодії. Коли Ченсінь Заа наблизилися до корабля, двері безшумно розсунулися, вони внесли культурні реліквії до салону, де зняли шоломи, глибоко вдихнувши повітря свого маленького затишного світу. І їхні серця відчули полегшення від повернення додому. Вони навіть не помітили, коли саме цей корабель перетворився на справжній дім. Щен запитала у штучного інтелекту бортової системи, чи отримав корабель якісь повідомлення про те, що відбулося на Нептуні та Сатурні. Щойно запит пролунав, їх поховала під собою барвиста лавина інформаційних вікон, викликавши спогади про першу хибну тривогу 118-річної давнини. Тоді інформація переважно надходила з повідомлень у ЗМІ, але тепер здавалося, що всі інформаційні ресурси канули в лету. Більшість зображень не містили конкретного змісту, а були розмитими, розфокусованими знімками великим планом. Проте деякі картини вирізнялися яскравими барвами, що перемішувалися, текли, перетворювалися на складні й витончені візерунки. Ймовірно, саме такий вигляд і мав би двовимірний усесвіт. А наказала штучному інтелекту бортової системи, Вивести на екрани лише ті зображення, які передають певну інформацію. На уточнювальне питання, що саме вони хочуть побачити, Чен Цінь зазначила, що їх передусім цікавить доля космічних міст. Лавина картинок почала зникати. Залишився з десяток зображень, розташованих у чіткій послідовності. Одне з вікон перемістилося на передній план і збільшилося в розмірах. Штучний інтелект повідомив, що це зображення Європи-6 з кластера Нептуна відзняте 12 годин тому. Спочатку «Європа-6» входила до складу «Гігаміста», проте після отримання сповіщення про атаку від'єдналася від інших. Інформаційне вікно демонструвало широкоформатну картинку без потворень. Ймовірно, камера розташовувалася на одному з кінців міста, відкриваючи панорамний вигляд на всі його будівлі. Відбувся збій енергопостачання, і «Європа-6» поглинула темрява. Лише кілька тремтячих прожекторів виривали з мороку деякі деталі, а три термоядерні сонця, підвішені на центральні осі міста, перетворилися на місяці. Випромінювали холодне слабке срібне світло, яке швидше за все вже не гріло. Це було космічне місто стандартної еліпсоїдної форми, проте вигляд будівлі значно змінився порівняно з тим, що Чен Сінь бачила півстоліття тому. Бункерний світ, схоже, дійсно процвітав. Міська забудова на вигляд вже не була однорідною. Тут з'явилися споруди різної форми і висоти. Багато хмарочосів ледь не зачіпали верхівками центральну вісь міста. У моду повернулися і будівлі дерева, які не поступалися розмірами земним, хіба що листя будинки звисали з їх гілок щільніше. Можна було лише уявити, наскільки прекрасне це місто вночі з ілюмінацією. Проте зараз уся краса приховувалася в бляклому місячному світлі, і лише будівлі дерева відкидали густі тіні, перетворюючи решту міста на руїни, криті непролазними лісовими хащами. Космічне місто перестало обертатися навколо осі, що спричинило стан невагомості. Незлічена кількість об'єктів здійнялася в повітря, сміття, транспортні засоби і навіть окремі споруди. У центрі виник пояс із чорних мар, що протяглися вздовж центральної осі, з'єднуючи протилежні полюси міста. Штучний інтелект корабля окреслив рамку на одній з ділянок інформаційного вікна, збільшивши зображення і вивівши його в окреме вікно. Ченсінь і Ла побачили, що ці чорні хмари утворені з людей, які пливли вздовж центральної осі міста. Деякі з них трималися за руки, утворюючи довгі ланцюги, проте більшість дрейфували поодинці. Усі мали шоломи і були вдягнуті в костюми, які повністю закривали тіло, імовірно, скафандри. Ще під час попереднього прокидання Ченсінь було важко відрізнити звичайний одяг від надлегких скафандрів, тож вона точно не могла ідентифікувати це вбрання. Кожен мав на спині чи тримав у руках невеликий рюкзак, що нагадував систему життєзабезпечення. Проте більшість людей не опустили візорів шоломів і було помітно, що в повітрі гуляють протяги. Доказ того, що місто принаймні зберегло атмосферу, придатну для дихання. Багато людей скупчилося навколо термоядерних сонць, можливо у надії отримати більше світла і тепла. Сріблясте світіння колишніх сонць пробивалося крізь чорні людські хмари, засипаючи місто внизу плямистими полосками. За даними штучного інтелекту бортової системи корабля, половина шестимільйонного населення Європи-6 відлетіла з міста. Частина решти трьох мільйонів не мала можливості евакуюватися, але більшість тих, хто лишився, чудово усвідомлювала безперспективність спроби втечі. Навіть якби комусь вдалося якимось дивом втекти від розширення двовимірного простору в глибокий космос, сучасні літальні апарати здебільшого не мали замкненої системи підтримки життєдіяльності. Космічні кораблі зуреного класу, здатні до далеких мандрів, залишалися привілеєм обраних, тож люди вирішили чекати на стані останньої миті життя в добре знайомому місці. Трансляція проводилася зі звуком, але Чинсі не чула нічого. Люську хмарю усе місто оповувала моторошна тиша. Погляди людей були прикуті до однієї точки, яка нічим не відрізнялася від решти міського пейзажу. Звичайне перехрестя вулиць, ряди будинків. Усі безмовно чогось чекали. Холодне водянисте світло чи то сонць, чи вже місяців, перетворило людей на блідих привидів. Видовище нагадало Ченсінь кривавий світанок в Австралії 126 років тому. Який тоді Ченсінь відчувала, ніби дивиться з гори на мурашник, з якого висотується чорна людська хмара. Раптом у середині хмари пролунав відчайдушний крик. На екваторі космічного міста, у точці до якої були спрямовані погляди всіх людей, Водномить з'явилася яскрава пляма, немов посеред даху будинку, поглиненого темрявою, утворився крихітний отвір, крізь який линуло світло. Саме в цій точці Європа-6 вперше перетнулася з двовимірним простором. І яскрава пляма швидко збільшувалася, перетворюючись на сяючу еліптичну площину. Випромінюване нею світло дробилося навколишніми висотками на чистенні промені, що виривали з напівмороку людську хмару на центральній осі міста. Тепер космічне місто нагадувало величезне пасажирське судно, яке через пробоїну в днищі тоне у двовимірному океані. Океанські води швидко заповнювали внутрішні відсіки, і все, що контактувало з цією поверхнею, миттєво перетворювалося на двовимірний об'єкт. Будівлі зникали одна за одною, стаючи зображенням на двовимірній площині. Однак поперечний переріз міста не вміщував всіх споруд. Більшість будівель розкладалася на площі поза межами міста. Здавалося, що на двовимірній площині, яка постійно збільшувалася в розмірах, кольорові смуги, плями та складні об'єкти розлітаються на сибіч, ніби в блискавці, перетворюючись на фігурки фантастичних звірів, котрі мчать у глибини космосу. Оскільки серед і космічного міста ще лишалося повітря, Чінсінь і А змогли почути звуки трансформації тривимірного світу у двовимірний, чіткий, пронизливий хрускіт, ніби все і само місто відбуділя в ньому було вирізане з тонкого скла, яке кинули в дробарку. По мірі того, як двовимірна площина почала підійматися вгору, людська хмара на центральній осі рушила у протилежний бік, немов завіса піднята невидимою рукою. Ця сцена нагадала Ченсінь, бачені раніше, маневри мільйонної зграї птахів, що скидалася на живу істоту, яка колишиться в сутінках. Незабаром двовимірна площина, яка світилася дедалі яскравіше, проковтнула уже третину космічного міста, нестримно підбираючись до центральної осі. Ці й миті перші з мешканців міста стали потрапляти у її тенета. Це були або ті нещасні, у кого не спрацювали рушії скафандра, або ж ті, хто відмовився від відчайдушних спроб врятуватися. Вони перетворювалися на краплі кольорових чорнил, які падали на поверхню води і миттєво розповзалися у різні боки, вимальовуючи химерні зображення людських тіл. На збільшеному штучним інтелектом зображенні було видно, як на двовимірній поверхні розтікається пара, попередньо обійнявшись. Після трансформації двовимірні тіла залишалися в обіймах один одного, проте зображення мало вкрай незграбний вигляд, ніби намальоване дитиною, яка ще не засвоїла принципів перспективи. На іншому зображенні було видно, як мати до останнього тримала дитину над головою, щоб на якісь соті частки секунди продовжити її існування в тривимірному світі. За їхні тіла стали лише яскравою цяткою на цьому гігантському полотні. Із наближенням двовимірної площини до краю міста дощ із людських тіл густішав, закарбовуючи вже групові, знерухомлені проєкції тіл, які невблаганно дрейфували за межі космічного міста. Коли двовимірна площина перетнула центральну вісь міста, більшість людей вже скупчилися на протилежному боці поселення. Половина міста вже зникла у двох вимірах, і видима частина Плоскої площини – сягнула максимальних значень, тож мешканці бачили лише двовимірне небо, яке невловимо насувається на залишки тривимірної Європи-6. Оскільки стаціонарні виходи на полюсах міста стали недоступними, всі скупчилися біля екватора, де були розташовані три аварійні виходи, утворивши велетенські купи з людських тіл. Проминувши центральну вісь міста, двовимірна площина проковтнула три термоядерні сонця, але від того навкруги тільки посвітлішало. Ця й вошолинило з площини, ставало дедалі яскравішим. Почувся тихий свист. Місто почало втрачати атмосферу, що заструменіло в безодню космосу. Людям вдалося відчинити аварійні виходи, кожен розмірами з футбольне поле, які вели в осещі в тривимірний космос. Штучний інтелект бортової системи корабля вивів на передній план інше інформаційне вікно, в якому Європу-6 було видно глибини космосу. По невидимій площині, Розповзалася двовимірна проєкція космічного міста, в центрі якої лишалася невеличка частина тривимірної Європи 6 Вона нагадувала спину велетенського кита, що пливе в безбережному океані. У трьох вимірах космосу розліталися три чорні цівки диму, людський натовп проскидало на всі більш тиском повітря, що струменіло назовні. Ізольований острів тривимірності продовжував тонути й танути у двовимірному океані, і менш ніж за 10 хвилин. Космічне місто Європа-6 перетворилося на двовимірне. На екрані демонструвалося панорамне зображення Європи-6, і одразу визначити її площу було важко. В будь-якому разі вона стала просто велетенською. Але це вже було мертве місто. Точніше, його розверстка в масштабі один до одного. На цьому зображенні можна було роздивитися геть усі деталі, навіть найдрібніші. Кожен гвинт, кожне волокно, кожного кліща і навіть бактерію. Точність відображення сягала атомарного рівня. Окремий атом тривимірної молекули чітко проєктувався на певне місце за суворими правилами. Одним із основних принципів перетворення такого креслення була відсутність перехрещень та перекриттів зображень. Усі деталі розташовувалися на площині і були доступні для огляду. Велич прийшла на зміну складності. Але читати зображення виявилося непростим завданням. Легко було впізнати хіба що загальну схему міста і деякі макрооб'єкти. Наприклад, гігантські дерева будівлі залишалися впізнаваними і у двовимірній проєкції, проте їх внутрішня будова деформувалася до нерозрізненості. Рекомбінувати тривимірний об'єкт із двовимірної проєкції лише за допомогою уяви було майже нереально, але спеціальне програмне забезпечення для обробки зображень, створене з використанням правильної математичної моделі, без сумніву, змогло б упоратися з цим завданням. На екрані можна було помітити й два інших космічних міста розташовані на значній вістані, що також перетворилися на сплощені двовимірні проєкції і уже не світилися. Вони нагадували позбавлені товщини контейнери, які дрейфували невидимою площею океану. Проте й камера, ймовірно розташована на дроні, також падала на двовимірну площину, тож незабаром весь кут огляду заповнило зображення Європи-6. Мільйони людей, які врятувалися з Європи-6 через аварійні виходи, тепер засмоктувало разом із тривимірним простором до пласкої ділянки сонячної системи, і вони перетворилися на колонію мурашок, яких волочив потік невидимого водоспаду. Щільний людський дощ рясно всівав тілами площину міста. Двовимірне тіло людини займало значно меншу площину, ніж звичне тривимірне, проте порівняно з циклопічними двовимірними спорудами людські фігурки нагадували людиноподібні цятки на гігантському полотні. На екрані з'явилося багато інших тривимірних об'єктів. Це були човники та невеликі космічні кораблі, які спробували втекти з Європи-6. Їхні термоядерні двигуни працювали на повну потужність, але кораблі все одно безпорадно наближалися до двовимірної площини. На косміченці здалося, що плазмовим струменням двигунів під силу розірвати пласку ділянку простору. Однак і плазма переходила у двовимірний світ. У точках дотику плазми до поверхні Двовимірні проєкції споруд і будівель викривлялись та деформувалися, але лише для того, щоб звільнити простір для кораблів. За правилом неперекриття зображень, двовимірне місто в цих ділянках розширювалося, щоб дати місце новим об'єктам, і весь цей рух нагадував розповзання бриж поверхної ставка. Камеру продовжувало затягувати в напрямку двовимірної поверхні. Чен Сінь жадібно вивчала панораму плаского міста, намагаючись віднайти, бодай, якісь ознаки активності, але даремно. За винятком деформації від плазмових потоків, не було помітно жодного руху. Двовимірні людські тіла також не подавали ознак життя. Це був мертвий світ, мертва картина. Камера невловимо наближалася до плоскої поверхні, прямуючи прямо на людське тіло. Розщепірені кінцівки людини швидко заповнили все поле зору, поступившись місцем складній структурі м'язових волокон і судин. Можливо, це була лише ілюзія. Але на якусь секунду Чен здалося, що вона бачить червону двовимірну кров, яка пульсує двовимірними судинами. Проте вже за мить зображення зникло.